Bismillah Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Wa minta bi'an bi'asan La yumi Kita lanjutkan sedikit ikhwan e, Kerana ini materi malam InsyaAllah antum bisa lihat aja di internet Masalah materi akal e, Karena kajian materi akal ini Dulu Sudah Kita bahas Waktu anak di padang Berdua Dokter Alimisri membahas dia anak materi akal dia tentang yang lain. Tapi itu sudah ada di internet. Ya, sekitar 3 atau 4 jam saya tak tahu waktu itu. Ya. Tapi ini dalam waktu kita yang singkat. Ini maka tadi anak tidak, tidak terlalu kurut materi kita. Kalau anak ingin yang panjang-panjangnya silakan di internet silakan eh, Sudah ada di saya tak tahu siapa menguploadnya keluar. Ya. Cuma tak sebenarnya tak terbiasa dengan kamera ni ya. Bahkan tak terbiasa masuk TV. Bahkan kalau sudah biasa masuk TV, tak mau keluar TV, TV jadi pecahnya. ni. Ya. Tadi anda sudah kasih tahu mereka bahawasanya yang direkam-rekam dan disiarkan itu bukan kelas-kelas sana Ya ada Ustaz-Ustaz yang apa silakan kalau untuk anak untuk dokumentasi saja tak masalah ya karena kelasnya agak beda. Ya, kita kelas kampung beda dengan kondang kan beda-beda kandang dengan kondang enggak beda-beda sedikit ya kawan kalau Ustaz-Ustaz yang kondang ya mungkin kalau yang kandang-kandang kayak kita ini jangan bahaya nanti salah kajian orang ya ya moga bermanfaat ya uh, baik kita akan lanjutkan sedikit bahwasanya secara ringkas tadi saya katakan bahwasanya fungsi akal yang diberikan Allah kepada kita adalah untuk menerima syariat lalu mencari jalan bagaimana kita bisa mengamalkan syariat bukan untuk mengotak-atik syariat lalu kita katakan tadi bahwasanya yang pertama sekali yang membantah Syariat dengan akalnya itu ada iblis. Maka kita tengok saja banyak muridnya sekarang. Ya. Sedikit dalil akal, sedikit dalil akal. Ya. Satu ketiga. Ya. Apalagi orang akal ini biasanya sangat bangga dengan filsafatnya. Sehingga kita punya teori juga teori filsafat yang kita sebut dengan filsafat tertutup. Ya. Karena biasanya orang-orang filsafat sangat bangga dengan akalnya. Suatu ketika mereka mengatakan bahwa akal mereka lebih tinggi dibandingkan orang-orang rasionalisme eh dibanding orang-orang yang pakai hadis. Ketika kita mengatakan qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah, lalu mereka katakan, "Kalau gitu kita tidak ada titik temu." Kenapa? Anda orang hadis, sementara saya orang rasionalis. saya saya katakan apa menurut anda orang yang pakai hadis tak pakai otak? Hmm? Justru dia pakai hadis karena dia punya otak. Hmm? Ya, dia punya akal. Kena akalnya sehat maka dia mendahulukan kalau Allah dan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akalnya sehat. Logikanya bagaimana? Hmm? Karena akal manusia itu sangat kecil. Hmm? Kalau diukur akal kita itu kekuatannya dibanding dengan syariat, Akal itu tidak akan bisa menjangkau batas buang angin. Antum sudah beruduk, tiba-tiba buang angin. Antum mau sholat, apa yang dicuci? Apa yang dicuci? Anggota butuh atau tempat buang angin? Menurut akal, apa hubungan bukan antum dengan buang angin itu? Tidak ada hubungan, yakin kenapa aku tak cekok ceko saja begitu langsung untuk sholat lihat lalu kita katakan kepada mereka kalau masalah buang angin saja akalmu harus tunduk pada syariat. lalu bagaimana dengan masalah dunia yang demikian besar aku mengandalkan akarmu Bukankah Allah sudah sebutkan, "Wa in tanazatu fi shay'in farudduhu ila Allah." Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembali kepada Allah dan rasulnya, lalu katakan kembali kepada akal Lihat. Akal tak bisa melampaui masalah buang angin. Sebab kalau antum dalam masalah buang angin itu antum mendahulukan akal, orang bilang apa? Gila. Mana yang lebih gila? Lihat. Kalau ada sebuah masalah, ada pohon besar, ya puan, pohon besar, pohon besar itu disuruh seorang menebang pohon yang sangat besar. Di situ ada kapal, ya, di situ ada sensu Lalu kata siang kita pakai sensu, biar cepat urusan. Tapi kata si bay, apa guna tenaga yang dibagikan Allah? Kita pakai saja kapal. Kira-kira mana yang gila antara dua ini? Si atau si bin Yang mau motong pohon besar dengan kapak Atau pakai denso Pakai kapak Sekarang masalah dunia yang demikian besar Allah katakan kembali kepada Allah dan Rasulnya Lalu dia katakan Apa guna otak yang dibagikan Allah Mana yang lebih gila Lebih gila yang mau kembali Kepada otaknya Tunjukkan dia tak punya otak Sebab akal itu Terletak pada ketakatan, karena akal itu tidak terletak pada otak. Udang punya otak tak? Udang udang punya otak, tapi ada tak yang mahu orang dibilang otak nyata udang? Tak ada yang mahu. Dasar otak udang tak mau? Padahal udang punya otak, tak mau orang. Pada ketakatan masalah tersebut kan tadi. Lau kuna semau awak keluar makunda fi ashabi sair. Kalau kami mendengar, kami mentaati, kami tidak masuk dalam neraka sair. Lihat dia mendengar ada taatnya semuanya dia terima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia taati. Lalu dia mempelajari dengan akal dengan beban syariat tadi dengan pikirannya dia mempelajari dia mau mempelajari agamanya kemudian dengan akalnya dia tunduk pada agamanya. Baru dikatakan berakal Sebab persoal fikir memikir binatang kini banyak juga yang berfikir Ketika gunung akan meletus Monyet lari turun semuanya Tapi saktiman raguna tak mau lari-lari Berfikir tak monyet? Orang bila tak berfikir tapi kenapa dia takut? Oh itu instingnya. Kalau gitu kalah insting manusia dengan insting monyet. Ia hmm? ya. kelemahan akal ini menunjukkan bahwa kita harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala. Ketika ada dalil yang belum kita pahami, jangan disalahkan dalil yang rusak itu akal kita. Hmm. Rasa-rasanya pertentanganlah. Tak masuk akal. Dari mana saya katakan tadi? Dari mana anda mengatakan tidak masuk akal? Apa saja semua masalah dunia ini masuk akal. Cuma ada yang bisa dicerna oleh akal, ada yang tidak bisa dicerna oleh akal. Hanya saja manusia ketika tak bisa dicerna oleh akalnya, dia bilang tidak masuk. Akal itu yang jadi masalah. Tak bisa fikirkan gimana bentuk ini, lalu tak, masuk. nggak bisa. Tunduk kepada syariat. Karena akal. Karena kenapa kita dudukkan persoalan ini dahulu? Ya, kerana banyak orang hari ini Semuanya dihitungnya akal ya, Disuruh Tengok Para ulama kita itu kalau pakai logika Logikanya sangat tajam Semuanya mau diakal-akali Para ulama kita bukan mendahulukan akalnya Tapi kecerdasan akalnya itu Dibuktikan dengan apa? Dengan tunduknya dan mendahulukan syariat Itu menunjukkan cerdasnya akal Ngapain susah-susah memikir? Ada orang ini ada alat hitung ya? Komputer kah atau apakah ya? Kalkulator, Lalu dia hitung banyak-banyak kalkulator depan dia Dia hitung banyak-banyak terus Tambah sekian, tambah sekian, tambah sekian Kira-kira itu -kira -kira. Dia hitung orang pintar atau orang bodoh hmm? Hmm? Di depan dia ada Alat hitung, nak cepat hitung Mesti orang bilang dasar bodoh Dia nak main akannya saja Kali ini, kali ini, kali ini ya? Tengok sekarang ada di depan kita kita Allah dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dahulukan ini. Kalau dia tidak sanggup kita cerna, maka menunjukkan ketinggian kita Allah dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah katakan, apabila di dalam gelas masuk seekor lalat, celupkan. Apa kata akal? Akal yang pasik. Apa kata dia? Masak kotor. Lalat Ditemilamkan lagi ya. Bukankah lalat itu Sangat hingga Di tempat yang jorok Apa semuanya Akal waktu itu sebenarnya Tidak bisa menjangkau ketinggian hadis Lalu dunia pengetahuan modern Apakah mengingkari itu? Tidak, ternyata setelah diteliti oleh dunia pengetahuan modern Benar Karena lalat itu tidak pernah hinggap dari satu yang kotoran ke kotoran lain. Kecuali dia hinggap dengan sebelah sayapnya. Dan sebelah sayapnya lagi itulah penawarnya. Diteliti. Lalu diteliti lagi oleh dunia pengetahuan modern, ternyata. Luka yang susah disembuhkan itu. Kalau dikurunguni lalat justru bisa cepat sembuhnya. Kini ada terapi belatung. Bayangkan antung Ada terapi belatung Siapa yang tak tahu dengan belatung Orang yang kena diabetes Langsung diterapi dengan terapi belatung Dijikin oleh belatung itu Dagingnya di tepi-tepi itu Kemudian tubuh lagi daging itu Itu penelitian Satu yang datang penyakit jadi obat Sangat lebah sakit tak? Obat tak sekarang? Terutama orang kurus Sangat lebah jadi gemuk <tuh> <tuh> Tapi dia obat. Ada t... apa? Aku puntur dengan sangat lebah. Lihat, satu penyakit lalu di tubuh kita ketika suntik jajar, itu disuntik penyakit atau obatnya? Kumanyin masuk. Lihat, bukan satu hal mustahil. Dunia modern sudah mengakui, hanya akal-akal yang tak berkembang saja mengingkari. kenapa Rasulullah dulu menyebutkan itu? Menunjukkan ketinggian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akal belum sanggup seharusnya sami wa atona. Itu yang harus dikatakan. Bukan wah masak. Wah dalilnya masak. Mana tu pakai dalil masak masak? Khusus untuk makan. Hmm? Hmm? Tidak ada dalil masak masak sekarang. Dalil yang sohe dan roih. Hmm? Jangan pakai dalil masak masak. Ya, masak begini, masak begitu. Memangnya kita mau makan? Tidak kan? Berarti kan, Subhanallah Maka itu kita dapatkan Nanti Mungkin nanti saya katanya Ada materi sain dalam Islam Kalau kita bicara Al-Quran dan sain Nanti baru saya singkap bagaimana Temuan-temuan Ini sebenarnya telah didahului oleh Apa? Oleh Islam Tetapi kita tidak jadikan Al-Quran sebagai Ayat sain Ini kesalahan lagi gitu. Saking semangatnya Akhirnya Dicari semua penemuan dalam Al-Quran Ayat tolak peluru ada tak dalam Al-Quran ya? <laughs> ada. Mana dia? Ma ramaita isramaita walakinna Allah harama. Bukan kau melempar waktu melempar itu. Tapi Allah lah melempar. Ayat tolak peluru itu namanya. <laughs> Dicari lagi ada tak ayat peragawan? Dicari-cari rupanya ada. Kisah Nabi Yusuf yang lewat depan. Perempuan. Jadi. Yang lain cari lagi apa? Ayat batu bata. Dicari-cari ada juga rupanya. Apa? Ketika... Firouz berkata kepada Haman, ya Haman, awak ini ada ya Haman, bakarkan olehmu untuk tanah liat. Tanah liat bakar jadi batu bata, jadi ayat batu bata. Ini takwir. Dilarang berbicara Al Quran demikian mengkala Fir Quran dira'hi, awi mala'iyah alam faliyasa bawah ma'adahumin aldal. Siapa bicara tentang Al Quran dengan ajaran atau tanpa ilmu sediakan tempat duduknya dalam pinterangan. sembarang-sembarangan saja. Akhirnya para dukun pun pakai ayat. Pakai ayat Tuhan. Oh ini ilmu kebal api. Amalkan kul ya naru kuni barda wa salaman alayya. Baca seribu kali. Allah. Doa supaya dicintai gadis, zinnal nasi hubu syahawat minan nisa wal banin. Fuh. Gabi jadi ilmu semuanya dapat, ya? Ingin ilmu hilang? Baca Surah Yasin. Allah dia. Ya. Akhirnya orang bunda tanda Al Quran ada ilmu sihir hitam, ada ilmu sihir putih. Mana lebih kuat hitam dengan putih? <laughs> kuat putih. Kenapa? Karena setan lebih mudah menipu orang dengan yang putih. Pelajari ilmu. Maka itu akal dilarang untuk dirusak. Dilarang minum khamar agar kita tidak merusak akal. Dilarang mempelajari sesuatu ya, yang tidak sesuai dengan akal kita itu bisa merusaknya. Orang belajar ilmu gaib semuanya itu bisa merusak otaknya. Belajar filsafat merusak otaknya. Apa orang filsafat bilang? Ya? Kan buat orang gila filsafat itu filsafat tu sekali fikir benar, dua kali fikir salah, tiga kali fikir gila. <tuh> Tanya kuping pada orang filsafat di mana telinga? Bukan di sini, sini. Ya. Hmm? Apa kata Aristoteles? Kalau kalian ingin menerima kebenaran yang paling benar, buanglah kebenaran yang ada, masuklah dengan keraguan, mulailah mencari. Anda akan mendapatkan keyakinan. Siapa mahasiswa pernah kuliah filsafat? Gitu dah Aristoteles bilang. Kalau belum, belajar lagi filsafatnya. Tapi ilmu itu tak bisa antum amalkan ikhwan. Coba antum pulang ke rumah. Bilang semua bapa antum. Pak, semenjak saya dapat ilmu filsafat, kata Aristoteles. Buang keyakinan yang ada. Masukkan keraguan. Mulai mencari. Saya jadi ragu bapak-bapak saya atau tidak. Bisa tak diamalkan? Tak bisa diamalkan. Mungkin Bapak kita bilang Saya juga nak, sebelum kau belajar filsafat, saya yakin anak saya Tapi nengok kayak ini, anak siapa kau Islam tidak membutuhkan itu, Ikhwan. Tidak membutuhkan itu Ya, Memang akal kita tidak boleh antum pakai akal Sebab kadang-kadang kalau tak pakai akal gimana kita? Tetapi ingat ketika akal itu ditemukan dengan syariat Dia harus tunduk pada syariat Tak penting lagi kalau ketika sudah temukan dengan syariat antum mengakal-akali syariat endah. Tunduk pada syariat Karena ketinggian syariat itu Dalam hal itu dia ini bisa saja antum mengakal akal Ke dalam syariat Allah itu Dalam perkara yang ghaib Tak masuk akal kita Tak masuk Ikhwan, tidak semua di alam ini harus kita selesaikan dengan akal Kadangkala, -kadang, urusan dunia saja Kita tidak main akal lagi Saya contohkan Kita baru beli mobil Baru sebulan bawa mobil Tiba-tiba tak bisa lagi setadar Lalu kita bawa ke bengkel Mau servis Apa kata bengkel? Servis, pak Pompa bensinnya Masalah kita dengan sombong, dengan sombong dan bangga pada kebodohan kita. Kita katakan, oh saya tak pernah main pompa, saya cuma main starter-starter saja -starter gini. Tak pernah saya mainkan pompa bom bensinnya, kita dia. Di mana pompanya? Tak ada. Apa pula hubungannya gini? Apa kata Tuhan servis? Bapak kalau pindah, baikkan aja sendiri, enggak apa bos. Akhirnya kita menyerah. Ah, sudahlah. lah, Saya menyerah pokoknya apa saja yang kau bilang rusak, rusaklah di situ penting perbaiki, akhirnya kena timpung kita apa yang kita dahulukan? apa yang kita dahulukan itu? keyakinan tidak? kepercayaan atau akal? kepercayaan, kenapa kita yakin serahkan kepercayaan? karena akal kita sudah tidak bisa mencerna apa hubungannya? tapi dia tahu, lihat dalam urusan dunia seperti itu kita. Lalu bagaimana dalam urusan agama ini kita nak mainkan akal kita, Ikhwan? Seharusnya kita lebih menyerah ketika Allah katakan tentang hari berbangkit, tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, semuanya diberitakan itu. Berita ghaib seharusnya tak ada lagi pikiran kita. Kenapa Allah yang memberitahukan kepada kita bagaimana tukang bengkel tadi itu kita serahkan pada dia. Namun ketika Allah mengatakan kita tak yakin. Orang kalau Allah dan Rasul katakan hari kiamat itu banyak tandanya, wanita berpakaian tapi telanjang, tak yakin juga orang. Ya. Tapi kalau ada profesor mengatakan kiamat akan terjadi. Kenapa? Profesor A mengatakan bahwasanya daya tarik matahari itu semakin hari semakin kuat. Sehingga semua benda yang mengelilingi matahari itu disedot oleh matahari Terjadilah hari kiamat Terjadi benturan Orang katakan mantap ini profesor Profesor ingatakan daya tarik matahari semakin hari semakin kurang Akhirnya semua orbit planet yang di, biasanya ditarik matahari Lepas terjadi tabrakan Ini mantap lagi Dua profesor yang berbeda pandangan semuanya mantap Bayangkan nantuk Allah yang mengatakan Ditambah tukang bulan, Bilang tanggal 9, bulan 9, tahun 1999 Jam 9, lewat 9, kiamat terjadi Percaya semua itu Kemarin tahun 2013 akan Kiamat katanya Eh ternyata tukang ramal kiamat duluan <SILENCIO> Maka dudukkan dulu Jadi ketika kita bicara dalil dengan akal Maka tunduklah Akal itu dengan dalil, dengan berbagai alasan Anak rasa itu dulu, nanti kita tanya jawab sedikit Anak waktu cuma setengah sembilan Tapi di insya Allah rasa ana, di internet katanya sudah sudah ada tentang masalah akal Ketika anak membahasnya di Padang Ya, anak rasa itu dulu Ada waktu tersisa sekitar 20 menit Kita bisa tanya jawab Satu orang Melayu malu bertanya sesat di jalan banyak bertanya, malu di jalan Tak mau bertanya, jalan-jalan sejalan jalan. hmm, Ada pertanyaan? Itu kata orang Melayu Tapi kata Imam Ghazali Orang yang paling bodoh Adalah orang yang tak tahu apa dia tak tahu Tak bertanya pun tak tahu Itu bukan keadaan itu Imam Ghazali bilang itu Janana dia bilang yang tidak bertanya pun dia enggak tahu ya tapi ingat sebenarnya bertanya pun harus ada etika bertanya yang bermanfaatlah artinya kadang-kadang ada pertanyaan ustaz kalau kita di surga bah, kalau kita di surga bagaimana keadaan kita tentu jawabannya apa yang antum yakin ke masuk surga sehingga pertanyaan antum kalau kita di surga Kenapa tidak bertanya bagaimana cara masuk surga? Yang anak itu bicara kalau kita di surga, yakin yakin betulan juga yang masuk surga. Ada lagi yang bertanya, yang aneh, Ustaz kalau kita di bulan, kiblatnya di mana? Ana bilang, antum ke bulan dulu, nanti telepon Ana, baru Ana ke surga. Dan aneh-aneh aja yang tak bakalan dia ke bulan dia tanya dia ke bulan tentu jawabannya seperti itu. Iya, jadi pertanyaan bagus, bagus ini. Biasanya Ustaz-ustaz lebih baik jangan ditanya lewat SMS. Sebab saya pernah ditanya apa Ikhwan, Ustaz ada tiga pertanyaan. Ini ini ini ini tolong jawab dengan singkat, padat dengan sarahnya. Anda jawab Allahu a'lam. Singkat? Padat, Allahu a'lam. Ada jawaban. Ah, silakan ada pertanyaan. Sebelum mana bertanya. Mungkin saat ini kok salah bertanya dulu. Besok-besok kita bisa bertanya. Ya. Ya mudah-mudahan. Soalnya anda agak capek juga sekarang. Apa nih kegenana kemarin di Makassar itu? Namari Adin isi juga tadi baru pulang dari Makassar kemari. Mudah-mudahan besok, bagi apa materi. Abu materinya besok pondok. Oh, adin ad Ustaz. Iya ya, bagus insyaallah. Kita mudah-mudahan bermanfaat semuanya bagi kita. Ya. Eh bihamdika selalu ada ila dan tas ka perkautuwi warahmatullahi wabarakatuh